Не спалося, а ніч, як море. Тачик зирить на світ очами зеленого світла, не того, що на дорозі, а того, що у душі, глибоко, там, де нема ні снігу, ні навіть дощу, лиш дерева і паду лист. І трохи замріяний вітер, що він там робить? листя деревам, койовдить і вириває, і тліє листя, тліє у сонній душі. Мама слабує давно, тачек не знає звідколи, тобто не може достеменно назвати день чи навіть рік, весну, літо і осінь дома. А цілу зиму уж питали. заштрики. Мусить легати пігулки майже ж мені в день. Мама тоді загальмована, нібито чимось прибита. селоничами такої хвороби, каже, лінива, мішигіна, больна Коли приходить до неї, вона не питає тачика, як там дома бунся, мошу, боркуш, квітки і город. Чи не приходить, Грахіна, чи пося не забуває, Що у школі і чи п'є тачик зранку Двається від чубатої кури, Чи малює і чи має час на підробіток? Все це вона не питає, сидить і що собі думає, їсть булку м'яку, зародзинену вщерть, Ізі шкарубким ароматом. Куплено зранку тут недалеко, Коло самого базара, Що в'ївся у стіни шпиталю, Все гуде і нагадує, Там вереміє життя, Гроші отримують сенс, А зупа із кролячим потрошками Смачніша за зубу тутейшу, Голу і недосолену. Та чека, де нервують зграї Ушлих болних, у махрових халатах, подертих і перефойдених, з вимученими лицями, без клаваків у ротах, то були покорщі, а не люди. Зрізане маковиння, що його чомусь завтикали в землю, хоч і вітрясли мак. Болні плигали коло них, чи ходили задрісно, кружкома та писклявили, чи басили. «Чий ти, мальчик?» А до мами це твій? Зараза, кричала стара прокорена воїна, вкутана у шалічок із люлькою у русі. Це не до тебе, до тачика. Гет, гаджє прокляте, до них. Мама знала, що має казати і як, бо тачик чомусь не знав. За брамою і дверями лишав свою правоту, а тут. Деревів як струна у невимитих добрих руках, ненавмисно. Миска з халвою, вода, губи і руки болних. Мама їх відганяла криком, а той ляпала по руках, коли бралися мацати тачика за плече чи за руку. Санітарка брала віник до невгамовних, і ті шарапали у двері почерез поріг тарганами. Один натурно вибіг до хліба, дригав усами і мітив убільший шматок головою. Мама ляпнула і бредливо шуркнула рукавом пріч на підлогу. Дивилась на тачика сумно. Рука покоїлася на столі і дрижала. Добре, іди на поїзд. Тачик поцілував маму губи, посміхнувся. — Мило? І потупав по сходах. За ним гримли двері, теж, мабуть, дубові. На дворі вирувала весна. Пташок до пташка, листя до листя. Все вирувало і куріло соняшним димом. Тачик глипнув на срібний дзігарок і потупав до мошула пішки. По тротуарі під тінями розпашилих каштанів і маракуї. Маракуї, щоправда, декоративні, але приємно було йти поп ними і мріяти. Про що? Про патічку пластівців у макітрі студенного молока. На коробці писано грубо і по-кацапськи хлоп'я, про гітару у мілих руках і про темно солону цигару. Тачик мав. Незіпсовний смак, голубий вологий вечір, очима і трохи руками розмахував ними щиро, щиро і енергійно, а ще тішив себе листям і перехожби, що чіплялися за очі світлом і кольорами. Тачок числив себе збирачем облич, і то не тільки вродливих, усяких. Очі вбрали фактуру. А розум терся у черепочку, аналіз, ростин, синтез. Було вельми цікаво. Тролайби і авта переганяли, та не порошили в очі і не кадили димом вологу. Тачик забув про маму нараз нагло, врешті дотюпав до мушолової роботи, трохи почерез парк пані прогуляє пса, фіфи фіксують члени, хлопці ріжуться в покер і смокчуть з горла оболонь. Тачок швидко їх проминає, кажуть, можуть бути проблеми, купи цеглу, і так разів сорок, поки гроші в кишенях, або переміряй міст через пруд сірвіком. Через дорогу знову на червоне світло, Марс Шугону з виском і шуму в колесах. Зліва аптека, справа зелена брама. Сюди. Фіртка рипає.